هی رات کولدی ٹھیک شو دا, دا حدیث حالات دي او یا پدی الفاظو یو عرفو بها احوال السند والمتن من حيث القبول والرد یا يعرف بها احوال الراوي والمروي الراوی داغه نه مرادغه سند سلسله دا او مروی داغه نه مراد متن ده موجود دي سوا موضوع دی وا اسند او المتن من حيث القبول والرد دا فن منغ وایو د صداره د دې فن د وینا مقصد دا دی صحیح او ضعیف حدیث منس کی فرق کول تمیز کول هغه پیجندل دا لنډه خبره و نن منغ د حدیث تعریف کو د حدیث تعریف حدیث لغتا ګو مانو راي حی پهه د جدی دومر را ځي حث پهنا د جدی د هم راي پهه د نوبي باندې قرآ ک هم دا لف راغلی شو په قرآ با د لفظ حث اطلاق د د تازهوالی د وجه نه راضي چیر یاره دا جدید د تازه کلام دی دا زړیږ نه او حیث کو منګه په ماه د جدید واخلو نو دا د قرآن مقابله کې دی ته ویللی شوي دی ځکه قرآ ددي مقابله کې قدیم دی ځکه دا د الله صفت دی او د الله صفا هغه قدیم دی هغه حادث نه دي او نور قرآ ته پهدي معنا بانندې حیث ویللی کېږي چې هغه زړی کې نه بل ک پ ک جدت دی او پاغې ک زړوې نه را ځي والله یخلوکو منکس سره رد چې حث کې را نو حیث په معنا د جدید باندې هم راي او حدیث په معنا د مطلق کلام باندې هم راضي ال حدیث کلام حدیث کلام ته وې نو هغه کلام کاغه قليل وی او کاغه کثیر مثلا زیدن قائم دا یو حدیث ته بس یو دوه الفاظ دي او که یو وګ کلام ده اغه تم حدیث ولیکي نو حدیث کلام ته وې بات ته وې خبر ته وې کاغه خبری لګی وی او کاغ خبری اغډی ری دا, دا حدیث لغوی معنی نه دا نورم د دې معنی راضی خو اصطلاحی معنی دا حدیث صدا او د حدیث جمع احاديث راضی احاديثم لفظ قران استعمال کړي دي وجعلناهم احاديث او اُمي دول دی لره او وصلته په معنی دا خبر و راغلی یعنی تاریخ ته تا زمانه نو تاریخ څه شه تاریخ خبری وی کنا وجعلناهم احاديث او اميږرزول دی لرا خبري د زماني د زماني خبري بسره پاتې دي فلان کی وخت کی فلان کی کسو احاديث د دی جما رازي استلahi تعریف د حدیث سده پدی فن کی چې موږ وایو حدیث ستا ویل کیږي لکه موږ چې وایو علم اصول حدیث نو پدی کې د حدیث نمراد سده يا علم و مصطلح الحديث د حدیث نمراد سده د د تعریف دا دی ما اضيف ال النبی صلی الله علیه وسلم تعریف په داسره زه شیر کم پدی ما اضيف ال النبی صلی الله علیه وسلم من قول او فعل او تقریر او صفه رिक्षو دما ابتداء کې چې کوم ادنو دا په بانا د لذیدا دا, دا, دا راستو د دا من قولن دا دغه بیان دی یعنی سمانا هر اغا قول اغا قول اس ما هغا شه اغا شه سی نو من قول داغی بیان ده اغا شه قول ده یعنی مطلب دا هر قول یا ما هغا شه اغا او فعل که فعل وی ما اغا شه اغا او تقریر که د ده پیغمبر په یو موقع بانی یو خاموشي اختیار وي نو داروستو من قول و فعل دا داغی بیان ده نو مانا مراد ما هر اغا قول فیل یا تقریر یا صفت چه داغی اضافت اوشی اضافت یعنی داغی نسبت چه داغی اضافت اکڑی شی داغی نسبت اکڑی شی پیغمبر صلی الله عليه وسلم تا اغی ته حدیث و فه هو هر اغه قول چې داږي نسبت نبی صلی الله علیه وسلم توشی هر اغه فیل چې داږي نسبت پیغمبر توشی هر اغه تقریر تقریر نه مراد د پیغمبر مخ کی چای او کار اوکه یا چای او خبر اوکړه او پیغمبر په غیبانې خاموشی اختیار کړه یادت ساتي اغه ته تقریر وای دلته تقریر په معنا دا اغا سپیچ نه دی دښوا بلکې پاره بي سپیچ سپيچ د لفظ د خطاب راځي خطاب لکه نبي عليه صلوات والسلام خطبنا وعظنا پیغمبر اسلام مونږ ته واعظ وک مونږ ته خطاب وک یخطبو هغه د خطاب کو ديځه کې د تقریر نه مراد ثابته دي تقریر نه اثبات ته لکه مثلا مونږ چې وایو په لونبنې سکه لومبنی مسله دا سور بقره کی اثبات التوحید نو دا دیده پارت اللفظ استعمالا اولیشی اے فیهی تقریر التوحید پدی که توحید ثابت اول دی او وفی القسم الثانی او پدویم ایسا کی پدویم قسم کی تقریر تقریر الرسالة پدی که رسالت ثابت اول نو دا تقریر معنی ثابت اول سمانا او تقرير یا تقرير تقرير معنی دادا چه پیغمبر مخ کی یو یو او عمل کړي یا غي خبر کړي او نبی عليه الصلاه السلام په خپل خاموشي سرا داغه اغه عمل اغه ثابت کړي چې راستیک تستا انکار یې پني کړي نو پیغمبر اغه خاموشي اغه شی ثابت کړي چې واقعي استاد کار د ټیکته ک غلط وي پیغمبر به پیناکیر کړي وې ستاجدا کوم خبر اوکړه بعد پیغمبر په پی خاموشي اختیار کړا مطلب دا چې د پیغمبر خاموشي غښه ثابت کړه نو تقریر په مانا د اثبات باندې دی یا باسان الفاظو الفاظ کې جزکل وسړې پيوم د تقریر معنا خاموش اجازت ته پیغمبر چې کله خاموش اجازه ورکي نو دا غي پیغمبر ته کیږي ما اضيف ال صل النبي صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقریر او صفه هرغه قول فعل یا تقریر یا صفت صفت نه مراد چې د پیغمبر نه قول وي نه فعل وي او نه تقریر وي لکه د نبی علی صلوات و سلام دا شمایل چې سوره راضی د پیغمبر د بدن چې سوره او اوصاف دي تښه نو په صفات کې بیا دوه قسم راضی خلقی هم راضی او خلوقي هم راضی خلقي یعنی کوم چې اغه الله څنګه پیدا کړي دي د پیدایش د پیغمبر ویخته څنګه اوس د پیغمبر د ویخته د پیغمبر د قد قامت باره کی نو د پیغمبر قد قامت خو نه دغه قول دی او نه فیل دی نه تقریر دی دا سی شهدا صفت ته نو دا هغه خلقی صفات دي کوم چې الله اغلا هم د پیدایش په صورت کې ور کړی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام را الی راضی کان ربعۃ من الرجال نبی علیہ الصلوۃ والسلام ربع یعنی درمیانا قد والا انسان نو مندری او نڈی روغد دارنګ اسمره دا سی غندمی غنتی رنگ والا انسان او ابيض اللون سپن والا انسان غندمی هم او دارنګ سپن نو دا پیغمبر اغا دغه وصفات دی خلقی صفات او بعضی خلوقی دی لکه نبی علیہ الصلات والسلام شجاعت دا اخلاق دی شجاعت دا سیر الرحمی د پیغمبر اغه صداقت دا غریشتیا دا امانتداری دا خلوقي صفات دی نذا په صفتهن کې راضی نو د دې ټولو نسبت پیغمبر تکیدل یاد ساتي دا حدیث دی اضيفه چې اضافه یو کړی شي دا یاد ساتي باز خلک کله چې منګه په اصول حدیث کې بحث کوو نو موږ بوا یو راده موضوعی حدیث ته نو خلک په هغه ځای دا د یو شکل راځي چې را یو شی موضوعی دي نو به ته حدیث ولوي در اصل یاد ساتي منګه چې کله یو حدیث صحیح ثابتو نو منګه داږي نسبت ګورو چې د دین نسبت پیغمبر ته په کم سند باندې که اغه نسبت اغه صحیح ثابت شینومنګ حدیث ته صحیح وایو منګه پاغه نسبت کی خبرې کو او د نسبت تعلق د سند سره دی د نسبت تعلق د سند سره دی د دی وژنه منګه د پیغمبر حدیث ته موضوعی نه وایو بلکه منګه اغه نسبت توجنه حکم لګاو په تول بانی چیرې دا موضوعی حدیث ته ز کدی کتاب دی تعریف کی ګوري اضافت تا هر اغه قول چې داږي نسبت او شي نو اوس نسبت سوق کئ نسبت صحابي کئ د صحابي نبيا اغه نسبت تابعي نقل کئ دا د پیغمبر قول ده د تابعي رو ټیک ته صحابي باندې خومنګ جرحه نکو الصحابه دو کلهم عدول خو لیکن د صحابنه لاندې چې سوره خلق دي کاغه تابعين دي کاغه ته د مصنفه پوری من دا ټولو ته ګورو چې اغه د کم کردار والا خروکو چیر ته پیغمبر ته غلط نسبت خونه کئ چرت پیغمبر ته د غلط قول نسبت خونه کوي چرت پیغمبر ته د غلط فعل نسبت خونه کوي چرت پیغمبر ته د غلط تقریر د غلط صفت نسبت خونه کوي منګ د اغه نسبت د وجېنه حکم لګاو باغه روایت باندې د موجود متروک او د چکم مختلف الفاظ دي ما اضيف ال النبي صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقریر او صفت شو شومنګا د سند او د متن تعریف تا سند ستوي سند لوغتن ووي زکه حديث شمن کلاوکو نو د حديث لکه څنګه چې د اصول حديث په تعریف کې منګويلي يعرف بها احوال الحديث من حيث القبول والرد نو د رنګي حديث پرچ دینو نو اغا سند او متن چې ملاوي دي نه حديث جوړيږي سند پلس متن ایزی کلتو حدیث نو اس سند ستا سند لغوی معنی المعتمد لغتن دا معتمد تا وی سمعنی معتمد وی سہاری تا تا یعنی وہ چیز جس پر اعتماد کیا جائے معتمد آغشی چه باغیبان اعتماد اکڑی شی سپورت پک سہارا او پسنت کی دا معنی زکه پرته دا چې دا حدیث متن دا غي د ټولو یعنی دا حدیث د متن اعتماد پسند سند ته علما یعنی ديته دا سند نوم ولې ورکړي دي زکه چې د سند لغوي معنی هغه د هر غشي چې پاغي اعتماد وکړي شي پاغي باني د متن ټیک لګولې دي د متن سپورت څه سند دي که سند ټیکو متن هغه بولاړوي او که نه سند اگر ټیک نو و دایات ساته متن هغه بر اغورځي کی د دیوجن علماء وې وسم میا کذالک سند ته سند دیوجن وې لان الحدیث یستنید الیه و یعتمد علیه ځکه د حدیث اعتماد په سند باندې وی لکه څنګه چې ما اوس پدې ما او دیفه کې خبرو وکړا استلahi تعریف د سند څخه ده سلسله تر رجال الموسله تل متنیه ال المتن دواړه ټیک ده استلahi تعریف د سند ده سلسله تر رجال الموسله ال المتن د رجال نو مراد راویان دي سدین ادی زکر او یانو کی خزم راضی سلسله الرجال راویو کا وہ سلسلہ وہ زنجیر سلسله زنجیر ته وای د راویانو اغه زنجیره چې اغه انسان رسې متن تا یعنی ته متن ته څنګه رسېږي امام بخاری اغه د خپل استاد نه اغه د خپل استاد نه لګه د بخاری لوم بنه روایت ته قال البخاری حدثن الحمیدی حمیدی ده امام بخاری استاد ده ده حمیدی ده استاد نم سفیان ده حدسن حد الحمیدی قال حدسن حد صفیان حدسن یحیاء یحیاء نباد بے محمد ابن ابراہیم ده د محمد ابن ابراہیم نباد بیا علقما ده ده علقما نباد بیا عمر ده او دارنگی اغا پورا اغا سند ده اس پا دی شکل بانے بطمتن ترسیگی د راویان اوغه زنجیر چاغه الموصله تو انسان رسئی د غ انسان رسئی کم زیتا متنتا متن اغه دی چې کم زی کی نبی علیہ الصلات والسلام وی اوس قال پیغمبر چیرې یاد ساتي دا د سند حسن ویخه سند حسا دا د صحابی د نومه پوری وی ځکه پیغمبر ماتن دی بیا ها که مثلا دا سی اس کدیو صحابی قول ذکر کې نبیاب صحابی لکاغب بیا د اغب ماتن وی اغب د متن وین کی وی او بیا ب الت د سند اغا اخری راوی سو کو یغه بتابي وی ٹھښوا دا پدی انداز بانی سلسله اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام احادیثو کې د پیغمبر قول او فعل ذکر کیږي کی؟ د آیات ساته پیغمبر اغا اصل کې اغا د د متن حیثیت لري ينيغه متن ويونکي اغه د متن دغه سره تعلق ساتي سلسله الرجال الموسله الى المتن د د راویان اوغه سلسله چې اغه سلسله انسان رسي کم تا متن ته رسي دویم سيز دي اغه د متن د متن لغوي معنا دا چې المتن متن ستوي د دمتن لغوي معنا دا ما سلوبا ورتفع من الارض دا اوزگوری دما بیان دا من الارض ده ما سر کی راغلے او دا من الارض دا بیان ده نو معنا سا بس ما کی ته دا د بیان والا معناو کا آغا زمکا سلوبا چه آغا سختوی ور تفعا او اغو چتوی یعنی دسی هوا یو غریز زمکا چه پایی که دزمکی نا آغا زمک دا غو چتوی یعنی دیرکی او دسی کلک زمکی ما سلوبا ور تفعا آغا زمکا چه آغا لکه غر, غر... نما او غر تایب زمکوی ور تفعا او اغو یعنی عام د سته ازمکه نه یو یو ازمکه غوچت وین او غي تسوي او غي متن وي ٹھیک شو ما سلبا ورتفع من الارض اغه ازمکه چې غوچت سختوي او اغه اوچتوي متن دي ته وي لیکيږي استلاحن د دي تعريف سه ده استلاحن د دي تعريف دا ده ما ينتہی الیه سندو من الکلام خر ا کلام ک اغه د سند نه بعد شروع کیږي اغه چې د د ختمېدو شروع کیږي او یا وی اغه ت متن ولیکيږي کله چې سند ختم شي داږي انتها وشي او کم کلام چې اغه د سند په ختمېدو باندې شروع کیږي اغه ت متن وي ما ينتحي الیه سند من الكلام اغه کلام چې اغه د سند د ختمې دونه بعد شروع کیږي اغه تسوی اغه متن وای نن منګه د حدیث تعریف وک نن منګه د سند تعریف وک نن منګه د متن تعریف وک د حدیث تعریف دا ما اضيف الی النبی صلی الله علیه وسلم من قول او فعل او تقریر او صفت دښوا لکه پیغمبر اسلام چې کله وی قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نو داوس حدیث قولی دی کله چې صحابي وي رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم یا رايت رسول الله اذ فت تحصلاتا كبره موليد د الله پیغمبر کله چې باغه نمون شوړو کو اس پدی کې صحابي غفل رویت ذکر کوي او د پیغمبر عمل ذکر کوي اس په یي کې د پیغمبر قول نه دي لکه د صحابي د پیغمبر عمل غا ذکر کوي رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضا ثلاثا ثلاثا او دس بک نو يتوضا اعضاءه ثلاثا ثلاثا درید ری پر خپل اندامونه اغه انزل تخوا په پدی کې د پیغمبر غفيل يا تقرير د پیغمبر مخکی او صحابی او کار کړي لکه مثلا په کوم روايات کې راځي لکه او صحابوي چې موږ د نبي عليه صلوات و سلام په زمانه کې دا فلان کې کار بمونکاو لکه صحابوي موږ د نبی عليه صلوات و سلام په زمانه کې عزل کوو یعنی موږ با بچی نه راوړل او, او موږ با مثلا اغا منی چې دا اغا بمنګ بهر خارج ولا نو صحابو دا کار کو پیغمبر ته خپته وا چې دوی دا عمل کوي لیکن پمنګ باندې نقیر نه دیکړي نو عزل داو دا صحابه کرامو کړي دي یادارنګ د دین علاوه نور بازي اعمال افعال دیکړي دي نبی عليه الصلا یا مثلا بل مثال کله چې په حدیث د بنو قريزه کې هغه راځي چې صحابه کرامو پای کې نیم ډلی بلاره کې د ماجیګر منځو کو نیم ډلی قضا کې او بنو قریزه کې ال تکړه دي اوس ان غزه کې نبی صلی الله و سلام چې کله دوه وایي تخب خپل واقعي واوروله نو نبی صلی الله و سلام فلم يعنف على واحد منهم یو باندې مرادونکه دا ساده د حدیث تخریری مثال دي یا له مثال په تور یو صحابي هغه لګي دو په سفر کې باغ باندې غسل او بیا هغه په مغزه کې دا دا او مغه تیموم وهله کمی چی د داوداسته 파ر کیږي او چراغ نبی الله صلواۃ والسلام ته ویلی چې دغه سماته د غسل ضرورت پیخ شوي او ما په سفر دوران کې او مغه تیموم کوم چې د مونږه د پارا کومغه ته پته نه و چې د غسل لپاره هم د تیموم دي نبی الله صلواۃ والسلام ویل ټیک ټک دی او دا سداغه تقریر دی چې پیغمبر په یو کار خاموش پاتې شوي یا <تصفح> لکډیر بلا نمونه وس نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کوم نوم براغه اغه نوم به بدل کړه لکه د یسر بنومی بدل کړي دی اوس کې یسر بنومی نوې بدل کړي او دا اوسه پوری چلی دی یسر بنوم ویل بجایز وي لیکن یسر بنوم اغه پرخینه نه دی بلکې اغه بدل کړي دی یره دا نوم خن نه دی او اوله مدینه طیبه نوم دی قدار یوز د صحابه کرامو چې دا نوم په غلط او پیغمبر بدلو ځکه پیغمبر باندې بیان لازم دی او چې نمونه نومون نهدي بدل کړي یاد سااتې بس پایه بانې د پیغمبر خاموشي اختیارول به دا دغ نومونو د جواز دلیل ل دی معنا کې تا معلومه شي او کم معلومه نه شي بد دغه جاییز دي کهغلت و پیغمبر به بدل کړړی نو دا صده د تقریر مثال دی او د صفت مثال خوال ډی ما تاته وویللی د پیغمبر د بدن سره چکم خلقی خلقي او دي یا اخلاقی او دي شجااعت د صداقت د امانتداري دا واده پابندي دا د غټول سيزونه د غ خلوخي او سافتي سند ستاوي سند وئي معتمد تا اغه شي چې باغي اعتماد کیږي کی سپورټ او سہاري تا وئي او د دې استلاحي تالیف سلسله الرجال الموصله الى المتن دا راویان او اغه سلسله غ زنجير چې انسان متن ترسي او متن ستاوي اغه زمکه تا وئي چې اغه کلکوي سلوبا لکوی او د دی وجنا معاشرتي لومه کتابونو کې برادر سطح مرتفع نو آغا سطح ستا چاغه مرتفع وی اغه اوچته وې د زمکه نه نو غریزه دا متن دی او اصطلاحن ستا وی اغه کلام چې اغه د سند نه نب... سند د ختمېدو نه بعد وی اغه ته متن ویلې کیږي نن د پاره دوره کافید د دا, کافی دا. دا, دا تعریفونو د دا یاد ساتې د بدنزه ان شاء الله بیا اورما او یا کوم کسانی بیا په خپل بیل غواړي نو خیر دی ویلې شي ٹھیک شو